На цьому слові Мінона глибоко зітхнула, і те зітхання сказало мені все до кінця. Хіба могло бути інакше? Я закохався в прекрасну панну левретку так, що цілком знетямлений і засліплений, не помічав, як вона у хвилину мого найбільшого захвату зненацька урвала розмову зі мною і завела балачку з якимось дженджуристим мопсом про найбанальніші речі, як вона цілий вечір уникала мене, трактувала мене так, що не було ніякого сумніву. Вона вихваляла не мене, а себе саму, захоплювалась тільки собою. Одне слово, я був і лишився надалі засліпленим дурним, я бігав за прекрасною Міноною, де тільки міг, ось її в найкращих віршах, зробив її героїнею кількох милих, шалених повістей, пролазив не в одне товариство, до якого зовсім не належав, і нагородою мені були гірка кривда, глум, прикрі образи. Часто у хвилини тверезих роздумів я сам добре бачив, яка безглузда моя поведінка, але потім мені з дурного розуму знов спадали на думку Тассо і чимало новітніших поетів, лицарських поглядів, яким, аби тільки поклонятися якійсь дамі серця, присвячувати їй свої вірші і здалеку молитися на неї, як ламанчиць своїй дусі неї. І я знов хотів бути не гіршим і не за Тасо, і присягався химеричній богині моїх любовних мрій, чарівній біленькій пані Леврецці. Присягався, що до віку буду її вірним лицарем. Охоплений цим дивним божевіллям, я робив дурницю за дурницею, і навіть мій приятель Понто визнав за необхідне відступитися від мене після того, як він рішуче застеріг мене від огідних містифікацій, з якими на мене напосідалися з усіх боків. Хто знає, що зі мною сталося б, якби мене не вела моя щаслива зоря. Саме завдяки цій щасливій зорі сталося так, що я одного разу Пізно ввечері прокрався до будинку прекрасної бадіни, тільки щоб побачити кохану Мінону. Та всі двері були замкнені, і дарма я очікував, дарма сподівався, що трапиться якась нагода прослизнути всередину. Серце моє було сповнене кохання й туги. Я хотів, бодай, сповістити кохану, що я так близько від неї, і тому заспівав, у неї під вікном одну з найніжніших іспанських мелодій, будь коли створених і виконуваних, мабуть, її не можна було слухати без жалю.